«Мир ти, парубче, звідки мандруєш?» «Із ковшів? Чи далеко ті ковші?» «Години зодвіща йти. До темноти не дійдеш, дядьку.» «Хоч ні дядько ти, ні пан, нічого тобі не лишається, як і зі мною переночувати, якби не було так страшно. Я не боюся, всі бояться. Бояться грішні й багаті, а ще прив'язані. Чим прив'язані? Жуною, дітьми, землею, батьками, маєтками». «А я вільний від цього». «Адже маєш торбу, свиту, пса». «Маєш більше, ніж я», – сказав парубок, блиснувши білими зубами, крутячи мотузкою, змотаною у повісьмо на правій долоні. Дійсно, парубок нічого не мав. Був, здавалось, сухішим, ніж Варсава, вдягненим у вибруджену, ніби місяцями непрану сорочку, пахнув немитим тілом. Спочатку хотів піти від нього, а потім подумав – Нащо приспішувати те, що має статися. І таку звичну для нього байдужість раптом заступив ще й щем. Тихий, волокий хлопець, що дивився на нього трохи сполохано, трохи ніякого, а трохи з цікавістю серед обшарпаних стін поганенького училищного приміщення. Це він вже утримував його від зверхнього й байдужого кроку в бік, що повертає спиною до непевного перехожого, так подібного до зарізяки чи розбійника. Можеш взяти мою торбу, мою свиту і мого пса, якщо за тобою піде. Брати просто так немає інтересу. А якого ти інтересу хочеш? Того, при якому жити цікавіше. В чому ж твій інтерес? В тому, щоб мене боялися. Я вже тобі казав, я не боюся. Як це не боятися смерті? Якщо та не моя смерть, то нема чого боятися, а якщо моя, то не уникнути. Страх тут не допоможе. Парубок видивився на нього, сілкуючись зрозуміти, що каже цей чоловік. Врешті поспів за словами і мусив їх перетравити. Подумав, що якийсь несповна розуму трапився на його дорозі, а оскільки подібні щодня не трапляються, вирішив із ним поговорити. Але якщо я можу зробити з тобою, що хочу, то як знати, твоя я смерть чи ні? Все ж від мене залежить. Це не ти робиш, це тобою роблять. Хто робить? Воля Божа або гнів Божий. Але при цьому здригнувся його дух, і Варсава подумав, що коли не все так, як у книгах написано, і цей випадковий чоловік вчинить зараз із ним що хоче, як не з іншими, котрих знаходили по яругах. І чи була в тому справедливість? І він подумав, що не мав права так певно говорити. Вигодовані на чужих думках та власному життю мислі, котрі виходили з безпечності і ситої зверхності спокою, коли найбільша тривога – це погана думка, найбільша подія – це злива серед шляху або кривдне слово в устах ближнього, якого покликаний любити. «Полюби його!» оцього цього випадкового та чи й так уже випадкового, котрий горить у йому одному відомому сухотному вогні. Ять клацнув зубами за комаром і нервово поскімлював. Варсава витяг із торби кілька сухарів, собаці подорожньому і собі. Такий твій хліб, спитав розчарований парубок, але почав гризти. І тобі його вистачає? Блажен Господь, що потрібне зробив не важким, а важке не я тобі не вірю. Людина хоче всього, але не може. Хочеш вір, хочеш не вір. Я нікому не вірю. Без вір'я є кара. Хто ти такий, щоб мене вчити? Він затрясся і вхопив Варсаву за сорочку, і раптом Варсава взяв його за кисті і стиснув. Сила ховалася у його кощавому тілі на вигляд слабкому і делікатному. Сила натрапила на силу і змагалася хто кого. Нарешті Варсава опустив парубкові руки додолу. «Ти, хто змагався тільки словом, де твоя правота? Ти казав підставити обидві щоки тим, хто б'є, а зараз ти готов його розтерти. З ким маєш боротися, з ним чи з собою?» Він різко повернувся, аби піти, і ступив кілька кроків, я раптом почув на собі шнур, котрий накидали хіба що на звіра, накидали швидко, вміло стягуючи аркан і підсікаючи на ходу. Лежав зв'язаний напроти перших зір, які з'являлися на ще світлому небі, і вдихав вологий запах землі. Ядь гавкав і хапав парубка холоши, той відкопнув пса.